Дітей із міських нетрищ неважко заманити, та незабаром люди це помітили, і довелося втрутитися поліції. На деякий час зникнення припинились. Проте пішли гуляти чутки, і потроху вони зростали і ширились, тож коли після певної перерви кілька дітей зникло спочатку в Норвічі, тоді в Шеффілді, а ще згодом – у Манчестері то люди, які чули про зникнення раніше, додали ці нові випадки до загальної історії, і вона дістала нового розвитку. Так з'явилась легенда про загадкову зграю чаклунів, яка викрадала дітей. Дехто казав, що керувала цією зграєю молода, прекрасна леді, інші розповідали про високого чоловіка з червоними очима, Ще інші про юнака, який сміявся і співав так солодко, що його жертви йшли за ним, як вівці. Щодо того, куди саме вивозили дітей, думки кардинально розходились. Дехто казав, що їх спускали під землю до пекла в чарівну країну. Інші запевняли, що їх відвозили на ферму і відгодовували. Назаріз. Ще інші наполягали на тому, що дітей продавали тартарам, як рабів. І так далі, і таке інше. Але всі доходили згоди в одному. В тому імені, яке мали ці невидимі викрадачі. Вони, конче, повинні були мати яке сім'я, інакше як же про них розмовляти а розмовляти про них надто коли сидиш удома в безпеці і затишку або за надійними мурами Джордан коледжу розмовляти про них було річчю вельми приємною і ім'я яке їм дали невідомо з якої речі було Ковтачі не гуляй пізно бо ковтачів вхоплять. Моя кузина живе в Нордгемптоні, так там в одної жінки ковтачі сина вкрали. Ковтачі вже в Стретфорді. Кажуть, вони йдуть на південь. І зрештою неминуче. Ну, мог гратися в дітей і ковтачів. Ліра запропонувала це Роджеру, кухарчукові із Джордан-коледжу. Він пішов би за нею хоч на край світу. І як ми будемо гратись? Ну, ти заховаєшся, а я тебе знайду і наріжу дрібними шматочками, як ковтачі роблять. Звідки ти знаєш, що вони роблять? Може вони роблять зовсім інше? А ти боїшся їх, так і скажи, я ні. Я взагалі не вірю, що вони існують. А я вірю, впевнено сказала Ліра, але теж не боюсь. Я зроблю з ними так, як зробив мій дядько, коли востаннє приїздив у Джордан. Я бачила його, він сидів у відпочивальні і там був один нахабний гість, а мій дядько так глянув на нього, що той упав мертвий на місці і в нього пішла піна з рота». Та ну, не повірив роджер, я почув би про це на кухні. Та ж тебе, та ж тобі заборонено заходити у відпочивальню. Звісно, заборонено, слугам про такі речі не розказують. А я була тоді у відпочивальні. Далебі, була. Хай там як, а мій дядько не вперше так чинить. «Він зробив таке з тартарами, коли вони його схопили. Вони зв'язали його і хотіли вирізати йому нутрощі. Та щойно перший тартарин підійшов до нього з ножем. Мій дядько так глянув на нього, що той упав мертвий. Тоді підійшов другий, і дядько зробив із ним те саме». Залишився третій, і дядько сказав, що не вбиватиме його, якщо той його розв'яже. І третій тартарин послухався, але дядько все одно його вбив, навмисно, аби провчити. Ця історія викликала у Роджера ще більше сумнівів, ніж історія з ковтачами. Проте вона була занадто гарна, щоб від неї відмовлятися. Тож вони гралися в лорда Азріеля й Тартар, узявши замість піни шербет. Та все ж це відволікало від головного. Ліра твердо надумала гратися в ковтачів і підбила Роджера спуститись у винні льохи. Вони потрапили туди завдяки запасному комплекту ключів. У двох Прокрались у величезні підземні сховища, де під павутиною століть зберігалось вино – Токайське і Канарське, Бургундське і Брантвейн. Над ними нависали стародавні кам'яні арки, підтримувані колонами завдовшки із десять стовбурів дерев. Незвичний камінь-плетняк лежав у них під ногами – а зусібіч усе було заставлено стелажами й полицями з пляшками й барилами. Це було неймовірно. Забувши знову про ковтачів, діти навшпиньки пройшли з одного кінця підвалу в інший, несучи в тремтячих руках свічку і пильно заглядаючи в кожен темний закуток із з одним лише запитанням Яким є вино на смак? На це запитання можна було легко відповісти. Ліра, попри несамовиті протести Роджера, взяла найстарішу, найпокрученішу, найзеленішу пляшку і, оскільки не могла витягти корок, відбила в неї шийку. Заховавшись у дальньому кутку, вони пили міцну, темно-червону рідину, з подивом чекаючи, коли сп'яніють. І як про це довідаються? Лірі смак вина не сподобався, але вона мала визнати, що він дуже складний і насичений. Найкумедніше було дивитись на їхніх деймонів. Вони все більше п'яніли, качалися по підлозі, безглуздо хихотіли і перекидалися на гаргульї, випередки змагаючись у тому, хто з них потворніший. Зрештою, майже одночасно діти зрозуміли, що таке бути п'яним. «Невже оце їм подобається?» – зітхнув Роджер після того, як його добряче вивернуло. «Так», – відповіла Ліра, перебуваючи в такому ж стані, – «і мені теж», – додала вона вперто. Завдяки цьому епізоду Ліра зрозуміла хіба лише те, що грав ковтачів дозволяє відкрити багато цікавих місць. Вона згадала слова свого дядька і стала досліджувати підземелля, бо ж надземна частина була всього лиш малою часткою загального комплексу. Не наче гігантський гриб, чия коренева система – Розпросторилась на багато акрів під землею. Джордан, борючись за підземний простір із коледжем святого Михаїла з одного боку, коледжем святого Габріеля з другого і університетською бібліотекою з третього, брав свій початок ще від середніх віків, і розрісся під землею до неймовірних розмірів. Тунелі, катакомби, печери, підвали. Сходи так перерили землю під Джорданом, а за кілька століть і поруч із ним, що під землею виявилося стільки ж повітря, скільки й на поверхні. Джордан Коледж стояв на кам'яній губці. Отож тепер, скуштувавши принад першовідкривача і дослідника, Ліра облишила свої улюблені місця – хвилясті альпи количських дахів, і разом із Роджером занурилась у світ підземелля. Від грив ковтачів, вона перейшла до полювання за ними. Бо ж де ж ще ховатися цим страховидлом, як неглибоко під землею, подалі від людських очей? Тож одного разу вона і Роджер залізли в склеп під молитовнею. Там були поховані покоління колишніх магістрів. Кожен в оббитій свинцем дубовій труні, а труни стояли в нішах, які тягнулися вздовж стін. На кам'яних таблицях під кожною нішею було написано імена. Симон Леклер – магістр 1765, 1789. Церебатон. Спочивайте з миром. Що це означає? спитав Роджер. «Ну, спочатку йде його ім'я. В кінці написано щось латиною, а в центрі роки, коли він був магістром. А друге ім'я це. Мабуть, його Деймон. Вони йшли мовчазним підвалом, читаючи написи на табличках. Френсис Ліал, магістр, 1748-1765, Загаріель, спочивайте з миром. Ігнатіус Кол МАГістр 1745 1748. Муска. Спочивайте з миром. На кожній домовині виднілася мідна меморіальна дошка із зображенням певної істоти: Василіска, кота, Змії, Мавпи. Певно, це були зображення деймонів. Коли люди стають дорослими, їхні деймони втрачають можливість змінювати свій вигляд і назавжди прибирають якусь одну подобу. «У цих трунах скелети!» – прошепотів Роджер. «Тіла, що розклалися!» – шепнула Ліра у відповідь. «А в очницях?» Кубляться черв'яки і личинки. Мабуть, і привиди є. Роджер затримтів від захвату. За першим склепом вони побачили прохід, повністю заставлений полицями. Кожна полиця була розділена на секції, а в кожній секції лежав череп. Роджерів Деймон, підігнувши хвоста, затрусився і тихо заскавчав. «Цсссс!» – озвався Роджер. Ліра не бачила Пантелеймона, але здогадувалась, що він метеликом сидить у неї на плечі і теж, мабуть, труситься. Дівчинка простягнула руку і обережно взяла череп. «Що ти робиш?» – обурився Роджер. Їх не можна чіпати». Не звертаючи на нього уваги, вона крутила череп у руках. Раптом щось випало з отвору в нижній частині черепа, пролетіло крізь її пальці і задзвеніло, покотившись по підлозі. Ліра ледь не впустила череп від страху. «Монетка — Монетка! — гукнув Роджер і кинувся шукати. — Тут скарб! Він підніс металеве кружальце до свічки, і вони стали здивовано розглядати його. Це була не монетка, а маленький бронзовий медальйон із грубо викарбованим силуетом кота. Так само, як на домовинах, мовила Ліра, це його Деймон, мабуть. «Краще покласти його назад», – злякано сказав Роджер. Ліра перевернула череп, вкинула кружальце у місце його останнього сховку і поклала череп на полицю. Кожен череп мав свій медальйон Деймона, ніби показуючи, що й по смерті найближчі друзі залишаються поруч. «Як гадаєш, ким вони були за життя?» – спитала Ліра. Певно, науковцями. Це тільки магістрів ховають у трунах. Мабуть, за всі ці століття було так багато науковців, що забракло місця, аби усіх поховати в домовинах. Тож стали залишати тільки голови та зберігати їх тут. Воно і правильно. Голови найцінніше, що в них було. Ковтачів вони так і не знайшли але до підземного цвинтаря під молитовною приходили кілька днів поспіль. Одного дня Ліра спробувала пожартувати і поміняла місцями медальйони в черепах. Пантелеймон так тоді розхвилювався, що перекинувся на кажина і заметався вгору-вниз по підвалу, видаючи пронизливі крики і ляскаючи дівчинку крилами по обличчю. Але все намарно. Це був надто веселий жарт, щоб від нього відмовитись. Щоправда, згодом їй довелося за нього відповісти. Коли вона лежала в ліжку в своїй кімнатці, на сходовому майданчику номер 12 до неї прийшли нічні привиди. Вона прокинулась і скрикнула. Три, одягнуті в мантії постаті, стояли поруч. І простягали до неї кістляві пальці, а потім відкинули каптури, і вона побачила на місці їхніх голів криваві обрубки. Зникли вони тільки тоді, коли Пантелеймон перетворився на лева і загарчав на них, причому щезали ці привиди поступово. Деякий час у стіні виднілися їхні руки, потім. Жовто-сірі мозолясті долоні, потім покручені пальці, і зрештою вони зникли цілком. Найперше, що зробила Ліра вранці, побігла мерщій у підземне кладовище, поклала медальйони у відповідні черепи і прошепотіла. «Вибачте, вибачте!» Підземний цвинтар був значно більшим, ніж винні льохи. Але також мав свої межі. Ліра і Роджер дослідили кожен його куточок, впевнилися, що ковтачів там нема, та рушили далі. Однак перед цим їх помітив настоятель і запросив до молитовні. Настоятелем був тлустий дідусь, відомий також як отець Хейст. Його робота полягала в тому, щоб служити в коледжі відправи, проповідувати і молитися, слухати сповіді. Коли Ліра була молодшою, він зацікавився її духовним вихованням, однак своєю ледачою байдужістю і нещирим каяттям вона швидко зруйнувала всі його плани. Немає в неї здібностей до духовного розвитку, так, зрештою, він вирішив тоді. Почувши оклик отця Хейста, Ліра й Роджер неохоче попленталися в затхлу на півтемну молитовню. Перед образами святих то тут, то там блимали свічки, далекий і неясний Грюкіт. Долинав з органного горища. Там саме відбувався ремонт. Церковний служка начищав мідний аналой до близьку. Отець Хейст кивком голови підкликав їх до себе. Що ви тут робите? спитав він. Я бачу вас двічі або тричі. Чого б це раптом? В його голосі не чулося звинувачення. Схоже, йому справді було цікаво. Деймон Ящерка сидів у нього на плечі і викидав у їхній бік язичок. «Ми хотіли подивитись на підземний цвинтар», – сказала Ліра. «Навіщо?» «Ну, домовини. Ми хотіли оглянути всі домовини», – додала вона. «Але чому?» Дівчинка знизала плечима. Це була її звичайна відповідь, коли в неї щось випитували. «А ти, отець Хейст, глянув на Роджера». Деймон Роджера, тер'єр, віддано завертів куцим хвостом, намагаючись заспокоїти свого господаря. «Як тебе звати?» «Роджер, отче». «Якщо ти слуга, де ти працюєш?» «На кухні, отче». «То, може, ти маєш бути на своєму місці?» «Так, отче». «Гаразд, можеш іти. Роджер розвернувся і побіг. Ліра переминалася з ноги на ногу. «Що до тебе, Ліро?» – вів далі отець Хейст. Мені втішно бачити, що тебе зацікавили ці катакомби. Ти щаслива дитина. Довкола тебе так багато історії. Угу. буркнула Ліра. Але мене дивує твій вибір приятеля. Ти почуваєшся самотньою? Ні, пролунала відповідь. Ти. Тобі бракує спілкування з іншими дітьми? Ні. Я не маю на увазі Роджера, хлопчика з кухні. Я кажу про таких самих дітей, як ти. Дітей шляхетного роду. Ти не хотіла б мати друзів серед таких дітей? Ні може, подруг серед дівчат-однолітків? Ні. Розумієш, ніхто б не хотів, щоб тобі бракувало звичайних дитячих утіх і розваг. Я часом думаю, що це, мабуть, досить самотнє життя у компанії дорослих науковців. Ти цього не відчуваєш? Ні. Він сплів пальці рук і постукував зверху великими пальцями, не знаючи, що б іще запитати цієї впертої дитини. Якщо, бодай, щось тебе турбуватиме, мовив він, ти повсякчас можеш прийти і поговорити про це зі мною. Я сподіваюся, ти відчуваєш, що завжди можеш це зробити. Так. – відповіла Ліра. – Ти проказуєш молитви? – Так. – Гарна дівчинка. Ну, добре, біжи. Ледве стримавши радісне зітхання, дівчинка розвернулася і вийшла. Не знайшовши ковтачів під землею, Ліра знов повернулася на вулицю. Там вона почувалася в своїй стихії. А тоді, коли в неї вже майже згасла до них цікавість, ковтачі об'явилися в Оксфорді.